Varmt välkommen önskar jag dig till ett program med Radio Maranata Stockholm. I det här programmet ska vi få lyssna till först några vittnesbörd och en appell av Bernhavidén från ett möte hos församlingen i Skälby den 8 november 2025. Och senare kommer vi att få höra ett bibelstudium med Hans Lindelöv inspelat den 5 november som handlar om att brudgummen kommer. Jag läste lite grann om det här. Jesus och den rike unge mannen. Uh, är det okej okay om jag läser den texten? En man kom fram till Jesus och frågade. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det till honom. Varför frågar du mig om det goda? En är den gode. Och vill du gå in i livet- så håll buden. Han frågade honom. Vilka? Jesus svarade. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla, Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus. Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Jesus svarade. Vill du vara fullkomlig Gå och sälj vad du äger Och ge åt det fattiga Då ska du få en skatt i himlen Och kom sedan och följ mig När den unge mannen Hörde detta Gick han bedrövad sin väg Ty han ägde mycket Jesus sade till sina lärjungar Amen säger jag er Det är svårt för en rik att komma in I himmelriket Ja jag säger er Det är lättare för en att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike när lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa det och här kommer det vem kan då bli frälst Jesus såg på dem och sa det för människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt och där stannade jag för det är en liten text kvar där och jag tyckte det var så starkt Ja, förlåt. Det är Matteus 19 och vers 16. nu skulle man säga först. Ja. Och det, det liksom, då kan man ju undra det. Vem, vem kan då bli frälst? Och då säger Jesus här. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Därför att Gud är universums Gud. Och det är Gud som har skapat himmel och jord. Och Gud har skapat oss efter hans avbild. Skulle något inte vara så underbart att jag skulle få det, säger Herren. Det kom lite eget där nu från Gud, kände jag. Och eh, Vi undrar ju så mycket ibland, eller hur? Det är ju sådär att jag har börjat tänka lite grann så här. Kommer jag komma till himlen? Får jag vara med om uppryckelsen? Jag tänker sådär. Men ordet säger ju det också, att den som tror och tar emot, han ska vara frälst. Halleluja. Mm. Och dessa tio bud som vi fick egentligen av Gud, om vi hade hållit dem så i vår värld, så hade vi haft en liten mer skönare värld. Mm. Ja, tack. Det var det jag skulle vilja säga. Ja, om man ska säga något Då måste det vara något levande och dagsfärskt. Samma sak när man ska, ibland när man lagar mat, då vill man ha ja, ny, ny tillagat. Ja, och det är viktigt att, att när man talar om Guds rike, just det. Det första som Jesus gjorde, sagt, när det första i början. Han var på jorden. Vad är det för ord han har sagt? Guds rike har kommit till er. Halleluja. Det är så underbart. Jo, därför att vi behöver inte gå någonstans och leta efter och söka och, och slå sig i huvudet. Det, Jesus har kommit till oss. Halleluja. För att visa den Gud som är fader, som vill att människors som är skapad i hans avbild. Ska komma till, till honom. För han har gjort allt gott. Från början till slut. Allt det som han har gjort. Från begynnelse. Det står det i gamla testamentet. Jag kan bara läsa när han gjorde skapade himmel och jord. Och när han skapade naturen och allt. Och då såg han att allt var gott. Halleluja. Det är den här gud. Den levande gud. Som har kommit till oss. Och vi är, det, det är vårt steg att ta. Att tro på honom. Amen. Han har kommit till, till sitt folk. Men sitt folk har inte tagit emot honom. Det är, det är ju det man undrar för. Hur kan det komma sig att det är folket som Gud har utvalt. Som inte kunde ta emot honom när han kom. Det måste det här det religiösa, det här som, som människorna har som föreställning om hur Gud är i vårt eget som är till hinder egentligen. Alltså vi är inte öppna, vi är inte öppna för Gud. Vårt hjärta är instängt och därför han kom för att öppna det. Det är så viktigt att vi kan höra Guds röst som, som kan öppna vårt hjärta. Så att vi kan bli. Hur ska man säga. Ett, ett ydmjuk människan. Som, som tillbe honom. Han som är där uppe. Det är det det handlar om. Att tillbe Gud som har skapat allt gott. Och att lita på honom. Lita på honom i tillbedja För att han gör allt gott. Finns ingen annanstans. Vi kan hitta tillfredsställelse. För att ett ställelse till vårt hjärtans önska Egentligen Ja, det finns mycket att läsa här i Bibeln Jag har haft en, på arabiska En, en, en video här häromdagen Och det, när man talar från sitt hjärta Så Gud, Gud når människor Jag ser att det, det är flera som har nått Man har fått svar Och människorna som undrar om Jesus, han som har förälst oss, som har gjort att vi kan komma tillsammans i ett hjärta och en själ, Det är så viktigt, det är så viktigt. Och jag, jag måste säga, jag, jag minns mycket väl vår syster Gertrud som har talat nu. Hur, när vi var, när jag var nyförälst och gick runt där vi samlades på Gamla Bro. Och när hon gick förbi bara. Bara att hon gick förbi. Jag minns den. Precis. Hur kan det komma sig? En syster. Det är så underbart att, att. Gud har gjort det. Och han är trofast. Och det är därför vi står här. Fortfarande. Och håller i Jesus. Halleluja. Han som är vår väg. Och sanningen och livet. Amen. Nu har jag sagt det som finns i Bibeln. Och inget annat. Halleluja Vi tackar dig Jesus Halleluja Jag ska läsa från salm 5 Morgonbön under förföljelse heter den För sångmästaren till Nehilot En salm av David Lyssna till mina ord herre Ge akt på mina suckar Hör mig när jag ropar om hjälp Du min konung och min Gud Du till dig ber jag Herre och morgonen du min röst Och morgonen vände jag mig till dig och vänta ivrigt. Du är inte en Gud som märker ogräktighet, Den som är ond får dig bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ojärningsmän. Du förgör de som talar lögn. Herre avskyr dig blodtörstiga och falska. Jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe dig i, frukt i din fruktan. Vän mot ditt heliga tempel. Herre led mig genom din rättfärdighet. För mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig. Till vad deras muntalare kan ingen lita på. Deras inre är förderv. En öppen grav är deras strupe. Och sin tunga gör det hal. Förklara de skyldiga. Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem från deras många synders skull. Till det o det är Upproriska mot dig. Men låt alla som flyr till dig. Få glädja sig. I evighet ska du jubla. Till du beskyddar dem. I dig ska det fröjdas. Som älskar ditt namn. Till Herre. Vesigna den rättfärdige. Du omger honom med nåd. Som med en sköld. Och det är den här bönen som, som finns. Dag och natt. Och han lyssnar. Och han svarar i sin tid. Jag har varit var är det två och en halv månad drygt i Dominikanska republiken och jag har många hälsningar från syskonen där ute. En del har ju varit här och hälsat på oss, besökt oss för syster Doris exempelvis, hon hälsar jättemycket. Även Isaias, hans familj, Belkis, Quito med flera Det är flera där ute jag kan inte nämna alla vid namn men jag vet att vi brukar ju lägga fram vännerna där ute som bönämnen och under tiden jag var där ute nu så har det varit väldigt mycket oväder stormat regnat, mycket översvämningar och som har gjort livet lite svårare. Det är flera som har förlorat sina hem, sina hus. Och då är det ofta sådana här väldigt enkla bostäder man har rest upp. Och det är fattiga människor. Men, men, men någonting som, som har gripet tag i mig. Kanske speciellt den här gången. Det, det det är inte bara den här gången utan det är ett, något som bär oss alltid när vi lever tillsammans med Jesus. Det, det, det är just det här att oavsett vilka människor vi möter, oavsett vilken kategori man befinner sig i, om man är bland de mest utslagna och fattiga eller om man... Om man har det bättre ställt, så att säga, som, som vi här i Sverige, så, så finns det en grund, en, en försoningens grund, som bygger på Jesus, och det han har gjort. Och, och just den här försoningen, att vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Det, det betyder så oerhört mycket. Det är så starkt. Det, det går så djupt in i våra liv. När, när, när, vi, när vi tar det till oss och inser att det här är långt mer än en teori. Det är långt mer än en lära. Alltså något som vi läser oss till. För Gud kommer... Människor till mötes Det finns människor som saknar kunskap Som inte kan läsa Människor som ja, På olika sätt då Inte har den här förmånen då Som måste att kunna samlas Att, att få höra evangelium Men man bär på ett rop man vet inte vart man ska vända sig. Och då är det så oerhört viktigt. Just det här att vi, vi får leva med försoningens budskap. Och att, att vi får ropa till Gud. Att vi får verkligen vara kanaler som når fram till de här ropen. Jag tänker på, när vi läser Bibeln så, så, så finns det vissa tillfällen när Gud stiger ner. Ett tillfälle, det var ju när han steg ner till Sodom och Gomorra. För han hade hört deras rop. Människor ropade. Och när vi läser om de här städerna så... Man visste inte att skilja på det som var rätt och fel. Man, man, man levde under en fördömelse, under bördor. Men man ropade i sin nöd. Och Gud steg ner. Och just det här, när vi möter människor i så, i så många olika situationer, så, så finns det ett bärande budskap och det är det här Gud har gett oss ett försoningens ämbete Halleluja Och det här är så starkt Det här Jag skulle vilja säga att det räcker för att leva ett liv att få vila på den här grunden i, i uh, Santo Domingo, där jag har varit nu, då, så, så, möt, så möter man ju de här stora klasskillnaderna. Man ser dels en rikedom så, som man har svårt att hitta här i Sverige också. Ett sådant överflöd hos en del då med... Livsföringen i hus och bilar och så vidare. Och sida vid sida möter man den här fattigdomen. Människor som inte har någonting. Som kämpar för sin överlevnad. Kämpar för att få en identitet. Att bli erkänd i samhället. Att få en legitimation. Ett id-kort eller... Någonting som gör att man kan arbeta och så vidare. Det finns så mycket sådana här problem då som, som man brottas med. Och, och det här skapar ju att, att, att det blir det blir såna barriärer. Det blir fiendskap mellan de olika grupperna. Och så, så vill man ju hitta lösningar. Man vill hitta vägar framåt och det, det kan te sig på många olika sätt eh, utan att gå in på massa detaljer här nu så, så, så, så vill jag framhålla just det här som, som vi har fått som ja, Guds församlingar här på jorden har fått och, det, och det, det är just det här att, att, att, att följa Jesus i ödmjukhet. Att leva för Jesus på ett sätt som gör att människor inte möter de här barriärerna hos församlingen. Utan att de får möta möta det här att att Jesus har en utsträckt hand han hör ditt rop Jesus han, han vet om vad det är för något du brottas med vad du bär på vilka bördor du har vilka vanor du har i ditt liv Jesus han vet om allt det här och vi är kallade att följa i hans fotspår. Jag ska läsa. Ett. Eh, bibelord här. I andra Korinterbrevet. Eh, femte kapitlet. Från fjortonde versen. Det står så här. Kristi kärlek driver oss. B bara det här ordet. Driver oss. Alltså en kärlek som. Som tvingar oss ut. En kärlek som är utgivande. Som gör att jag måste få nå fram med budskapet. Jag måste få nå människor med detta evangelium. För jag vet det har i sig en sådan kraft. Att det kan lyfta människor upp ur ångest. Det kan befria människor från depressioner. Evangelium kan ge frid till människor. Och det finns en kärlek som driver oss. Halleluja. Tänk att vad var fylld med Guds kärlek på det här sättet. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla- för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för Honom som har dött och uppstått för den. Vilken uppmaning. Vem lever vi för? Vad är vårt mål? Vad är vårt mått? Halleluja, lev för Jesus. Det finns något större. Därför känner vi inte. Längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt. Känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus. Halleluja. Vi är försonade med Kristus. Har du förstått? Dina synder, dina plågor, allt är försonat. Synden är utplånad. Den är borta. För att Jesus bar det på golgata. Han tog allt på sig för att ge oss ett nytt liv. Halleluja. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och så står det att han har gett oss försoningens tjänst. Tänk att få vara en röst för Jesus. Pris för Gud. Hur många vill vara det? Halleluja. Hur många vill vara den här hjälpen för människor. Att de också ska få lära känna Jesus. Att få bli försonade med honom. Alla som vandrar i mörker, som inte vet. Här är den här kärleken, eld i oss. Prisskjuts. Du fortsätter så här. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Vilken makt han har. Halleluja. Han försonade världen. Jag tänker på hela världens onskal, världens synd. Allt det elände som finns. Ett ord från Herren kan bryta dessa bojor. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrot oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Halleluja. Det, det, det, det är det här som omfattar så mycket försoningen. Jesus. Det bygger inte på människors visdom. På vår förmåga att sätta oss in i det ena och det andra. Att lösa mänsklighetens problem. Nej, det, det kan vi inte göra. Man, det, det finns så mycket man kanske skulle vilja göra när man ser allt elände. Men kom ihåg en sak. Förmår vi inte lösa det ena och det andra så, så har vi ett ord från Jesus. Och det kan bryta varje fördämning, varje boja, varje band. Och sätta människor fria. Det, det står det, det är kristi uppdrag. Alltså, Jesus har sagt. Gå ut. Gör alla människor till mina lärjungar. <coughs> Döpande dem. Lärande dem. Att hålla allt vad jag befalt er. Det är det här. Låt försona er med Gud. Kristi uppdrag säger det. Pris för Gud. Och så fortsätter det sista versen. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Halleluja. Amen. Ta emot den här hälsningen. Och äh, hälsningar från äh, syskonen då i... Dels Dominikanska republiken, jag har också haft en hel del kontakt med våra vänner på Kuba som har det tufft på många sätt, dels under det här kommunistiska styret, det är väldigt styrt allting där. Men de kämpar och påminner om evangelium och friheten i, i Guds ord och Tack Jesus Kristus. Ära Jesus. Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och eh, hit till i programmet så har vi hört några appeller och vittnesbörd från ett möte hos församlingen i skälby och vi hörde först Eva Ahlholm sedan Nadjib Upson, Diana Kulishovskien och senast Bärno Vidén. Nu under den dryga herrottimmen som är kvar i det här programmet ska vi få till ett bibelstudium som hölls samma vecka den 5 november. Och det är Hans Lindelöf som talar. Ja, som ni kanske har lyftat ut redan så har jag mina tankar i Lukas Evangelis 14 kapitel. Och det är ett märkligt kapitel det här. Det är fullt av... Andlig och profetisk undervisning. Och det är någonting som också gör att Lukas evangeliet eh, är som det är. Alltså därför att i det här kapitlet, liksom vid två andra tillfällen i Lukas evangelium så kommer Jesus att bli bjuden till måltid. Hos en farisee. Det finns inga exempel på i de övriga evangelierna vad jag vet. Utan då mötet med fariseerna sker mest ute på öppna platser och i väldigt, alltså, under, med, med väldigt, om vi säger, diskussion och, och intensiv liksom konflikt men äh, vad beror det på alltså att just Lukas får med tre tillfällen ett tillfälle i sjunde kapitlet ett tillfälle i elfte kapitlet och ett här i fjortonde kapitlet det sägs ju att Lukas det, det är klart att Lukas var nära Paulus och vi vet att Paulus var en farisee Innan han blev en Jesu apostel. Kan hända, jag vet inte. Kan det vara, kan det vara närheten till, till Paulus som gör att just de här momenten kommer fram? Och då kan man ju fundera på när nu Jesus blir bjuden till måltid hos en farise. Ska han inte då lägga liksom, lite kan vi säga, sordin på sin kritik? Inga lönda När han sitter vid bordet. Så som gäst hos dem. Så är han väldigt, fortfarande väldigt kritisk. Och det kommer fram även här. Vi kan läsa här i början. Det heter ju så här. När han på en sabbat hade kommit in. Till en av de förnämligaste fariseerna För att intaga en måltid. Hände sig medan man där vaktade på honom. Det är klart, stämningen var kanske då laddad. Att en vattusiktig man kom dit och stod framför honom. Då tog Jesus till ord och sa till de lagkloke och fariseerna Är det lovligt att bota sjuka på sabbaten? Eller är det icke lovligt? Det var en sabbat sabbatsdag. Men det teg. Då tog han mannen vid handen och gjorde honom frisk och lät honom gå. Sedan sa han till dem, om någon av er har en åsna eller en oxe som faller i en brunn. Går han icke då strax och drar upp den igen väl på sabbatsdagen. Och det förmodde icke svara något här på. Ja, så fortsätter han också i sjunde versen. Då han nu märkte. Man vaktade på honom men han var också vaksam. Och han märkte att gästerna utvalde åt sig. de främsta platserna. När han märkte det framställde han för dem en liknelse. Han sa till dem. När du av någon har blivit bjuden till bröllop så ta icke den främsta platsen vid bordet. Det kan hända finns bland gästerna någon som är mer ansedd än du. Och då kommer till äventyrs den som har bjudit både dig och honom. Och säger till dig. Ge plats åt denne. Och så måste du med skam inta den nedersta platsen. Nej. När du har blivit bjuden så gå och tag den nedersta platsen vid bordet. För det kan då hända att den som har bjudit dig säger till dig när han kommer. Min vän stig högre upp. Då, då först dig i heder inför alla de andra bordgästerna. För var och en som upphöjer sig. Var och en som upphöjer sig. Han ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Så <hör> brudgummen nalkas. Och det ska inte vara någon <hör> fara då eller någon risk med att inta den nedersta platsen. Att inta den nedersta platsen. Hur kan det komma sig? Det verkar så. va. Att inta den nedersta platsen. är alltså en förutsättning för att bli upphöjd. Vad ska det innebära att Herren kommer? Om vi har intagit platser och positioner. Som inte är med verkligheten överensstämd. Den verklighet vi representerar. Vår, vårt väsen. Och det här är precis vad han, vad han, vad han kommer att ägna sig åt, ser vi här också. Då. Därför att 12 eh, versen så säger han, <coughs> det står så här, han sa och till, dem, till den som hade bjudit honom, när du gör ett gästabud, på middagen eller på afterna så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder. Inte heller rika grannar så att det bjuder dig igen och du därigenom får vd -hällning. Nej, när du gör gästabud så bjud fattiga krymplingar halta blinda. Saliga är du då, för eftersom det inte förmår vedergälla dig, ska du få din vedergällning vid det rättfärdigas uppståndelse. Vad är det här för tänkesätt? Vad är det här för... Jo, det är Jesu tänkesätt. Det är hans sätt, alltså, att eh, bedöma. Och det här är hans undervisning. Bjud inte rika grannar så att jag bjuder dig igen. Och du därigenom får vd -gällning. Nej, bjud fattiga krymplingar halta blind. Eftersom det inte förmår vd dig, ska du få din vd i det rättfärdigas uppståndes. Åh, oh, vad har vi för saker i sikte? Vad gäller att ha i sikte? Han säger det själv här I, i sin undervisning. Och så är det en vi borde då som utbrister när han hör honom. Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och det var en som alltså tydligen förstod och fattade något av han ville säga. Och så kommer han till en liknelse då om det stora gästabudet, liknelse om det stora gästabudet. Och innan jag läser den så vill jag läsa ett par ställen. Vitt skilda ställen. Det ena är hämtat från Gamla testamentet och det andra är från Nya testamentet. Det ena är hämtat från Hesekel:s Profetia om Gågs härnadsdåg. Och det andra är hämtat från eh, uppenbarhetsbokens 19 kapitel. Där Herrens tillkommelse beskrivs. Hur han kommer med stor makt och härlighet. Eh, vi ska gå först till uppenbarhetsboken. Kapitel 19. Då först så presenteras där ryttaren på den vita hästen och hans härskara. Och det är oerhört. Men vi ska titta just på det här från, från sjuttonde versen. Det heter så då, jag såg en ängel stå i solen och den ropade med hög röst och sa till alla fåglar som flög fram upp i himla Kom hit, församla en till Guds stora gästabud. En man gjorde ett gästabud, sa Jesus. Här läser vi en Gud. Gjorde ett gästabud. Gud själv. Den levande guden. Guds stora gästabud. Kom hit församlare till Guds stora gästabud. För att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar. Kött av hästar och deras ryttare. Jag kött av alla. Både fria och trädare. Både små och stora. Vad är detta för Vad är det för något? Guds stora gästabud. Samla alla fåglar. Vad är det för konungar och krigsöversta? Vad är det för hjältar? På vilket sätt har de blivit något? Och vad är det här för ett öde som drabbar dem? Ja. Vi ska gå till sekel. Hesekels 39 kapitel. Ja, det handlar om kapitel 38 och 39 i Hesekels bok, vet vi, det handlar om, om Gogs härnadsåg. Och det är alltså handlar om en, ett stort ett stort härnadståg, en stor här som kommer att dra mot Israels land. Och när ska det här ske? Ja, Jesaja talar om en stor här som drog mot Israel mot Juda och Jerusalem faktiskt det var den assyriska här. I Jesajas bok kapitel 36 och 37 läser vi om det. Men den här kom kom inte längre den måste vika. Jeremia talar om en stor här som kommer. Det är den babyloniska här. Och då kommer Nebuchadnezzar som kommer och intar Jerusalem. Och den härlen kommer verkligen att inta Jerusalem. Den assyriska härlen inte lyckades med. Det lyckas den babyloniska härlen med. De kommer i tre stora anfallsvågor. Och varje anfallsvåg blir värre än den förra. Och det går ut på alltså att de helt enkelt river ner hela Jerusalem och templet. Och tar allt guld, silver och all koppar. Och för bort alla de förnämsta. Först och främst. Men också stora skador av folket. Det var Jesaja. Det var Jeremia. Hesekiel talar om ett stort härnadståg. Som vi förstår ännu inte har ägt rum. Det talas som en härförare. Och det talas som ett härnadståg. Som vi ännu inte har sett i historien. Även om vi har sett konturerna av det. Absolut. Och vi ser i dessa dagar. Hur de... Fientliga folk som räknas upp i Eseklets profetia har, fientliga till Israel, har liksom gjort sig gällande. Om inte i den skalan, så är det i alla fall tydligt och klart, ser vi någonting av. Och i denna profetia, i 39 kapitel, så har vi också det här då, I, också i 17 versen. Du människobarn, så säger Herren här. Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur. Församla er och kom hit. Samla er tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer. Vi känner det. påminner väldigt mycket om det som står i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken står det Guds stora gästabud. Här står det Guds slaktoffer. Församla er till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. Ni ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens hövdingar, av vädurar och lamm och bockar och tjurar. Alla Allasammans gödda i basan. De ska få äta er mätta av fett och dricka er druckna av blod. Från det slaktoffer som jag anställde åt er. Jag mätter vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar. Av hjältar och alla slags krigsfolk, säger Herren. Herre. Några hade blivit någonting. Ja. Hövdingar. Hjältar krigsösa. Hur blir man det? Jag undrar om inte Jesu undervisning i Lukas evangelis 14 kapitel gör oss en viss inblick i det. Vi går dit då. 14 kapitlet när han talar om det här stora gästabudet. Han säger en man gjorde ett gästabud. Och det är I den sextonde versen. Uppenbarligen bokens nittonde kapitel. Vers 17. Sekels 39 kapitel. Också vers 17. Lukas evangelis 14 kapitel. Inte riktigt vers 17. Vers 16. Någon har utbrustit. Saliga den som får bli bordtjänst i Guds rik. Då sa han till honom. Jesus sa till den man eller vem det var som ropa. En man tillredde ett stort gästabud och bjöd många. Och när gästabudet skulle hållas sända han ut sina tjänare, Och lät säga till dem som var bjudna. Kom till nu är allt redo. Men det vill ju inte alla strax ursäkta sig. Den första sa till honom: Jag har köpt ett jordagott så jag måste gå ut och besöka dig. Och jag måste gå ut och besöka. Jag, jag ber dig, ta emot min ursäkt. En annan sa: Jag har köpt fem par oxar och jag ska nu gå och stad och försöka. Dem. Jag ber dig, ta emot min ursäkt. Åter en annan sa: Jag har tagit mig hustru och därför kan jag inte komma. Och tjänaren kom igen. Och omtala detta för sin herre. Han som alltså hade gjort. Ställt till med det. Vad ska man säga. Ordnat med det här stora gästarbudet. Tjänaren kom igen. Och omtala detta för honom. Då blev husbonden vred. Och sa till sin tjän. Gå strax ut. På gator och gränder i staden. Och för hit in. Fattiga och krymplingar. Och blinda och halta. Det verkar som att. Herren vill på något sätt ytterligare här, för han har ju redan sagt åt om det här. När du gör ett gästabud, bjud inte rika grannar. Bjud fattiga krymplingar och halta bli. Han vill på något sätt ytterligare eh, belysa. Husboden blev redan sa, gå ut på gator och gränder i staden och för hit in fattiga och krymplingar och blinda och halta. Och sen sa tjänaren, är vad du befallde har blivit gjort, men här är det nu rum. Då sa herren till tjänaren, gå ut på vägar och stigar och nödga människorna att komma hit in. Så att mitt hus blir fullt. Till jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Oallvarligt. Oallvarligt. Ingen av de män som var bjudna. Man förstår att den här liknelsen handlar om den kallelse som kommer. Just genom att Gud kallar, genom Jesus, Kalla människor. Och då finns det de alltså som har ursäkter. Och det blir liksom på det viset, kan vi säga, en konkurrerande verksamhet. Därför han som har ett jordagods, han sysselsätter sig med någonting annat. Än det faktiskt som han har blivit bjuden till. Kallad till. Och den som har oxar, han sysselsätter sig också med någonting annat. Det handlar om att bygga upp någonting. Bygga upp. Bygga upp. Gård bygga upp. Egendom bygga upp. Ett hus. Ett hus. En konkurrerande verksamhet. Som. Det, det, det verkar som att Jesus. Alltså, när han. På det här sättet faktiskt förklarar sitt ärende. Vill göra. Vill göra de som lyssnar till honom. Uppmärksamma på att det finns en verksamhet. Det finns en Det finns något som är värt att syssla med. Får vi, vi måste få upp ögonen för det. Det fanns en som faktiskt de, de, de, de, de fick upp på något sätt ögonen för det i sällskapet. Salig är den som får bli bortgäst yes i Guds. Som plötsligt förstod vad det var Jesus talade om. De förstod, de liksom förstod att det börjar gå upp för dem. Att det här, det här måste ju vara det. Ja. Och där, och när, jag, när jag På vilket sätt har då budskapet, om vi säger. Som vi har fått höra. Fått makt med oss. Fått påverka oss och styra oss. Så att vi förstår det här. Den som kommer ursäkt Först och främst då. Han, måste, han hade skaffat ett jordagods. Det var liksom. Det var. handlar om att bli något. Va? Man var på gång att bli något. Man var på gång att bli. Ägare. Man hade blivit ägare. Man var på gång att bli något. Och det skulle man vilja bygga vidare på. Kanske kommer man så småningom att bli en riktig hövding. Eller en hjälte av sitt slag. Eller en krigsöverste. Just de. Som alltså visar sig till slut ha missat målet fullständigt. Missat målet fullständigt. Jesus ställer fram en väldig kontrast till det här. Att bli något. Han tar fram någon som inte alls har blivit något. Som aldrig har blivit något. Vad vill han med det? därför för att vi skulle bli klara över att det finns en som är. Det finns en som är. Han han som uppenbarligen för i den brinnande busken. Och som vill bli, han vill bli också för oss, vad han är. Men här är det ju tyvärr så att människor, så länge vi lever i den här världen, så lätt förblindas, så lätt fångas och, och vilsefars. Tänk vi kunde, jag tycker det är så allvarligt va? Ingen av de män som var bjudna ska få smaka min måltid. Och Det verkar som att en del av alltså, dem genom att komma liksom i närheten plötsligt skaffar man sig en massa idéer som egentligen inte alls var vad Gud ville inge. Det verkar som att eh, det här som Jesus, just den här regeln den, eh, den är eh, det är så svårt tydligen ibland att riktigt tillägna sig. Vilken regel? Jo, den som han ger oss. Den som han förklarar för oss. Var då en som upphöjer sig han ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig han ska bli upphöjd. Och då, då, då, då funderar jag just på det här med Jesu tillkomst. Det är så oerhört. När, när skriften talar om det här. Det, vi, vi vet att det ska ske saker. Det ska ske oerhörda saker. Men det största av allt, det största. Va? Det, det är just att han själv kom. Och, och inför detta. Va? Inför detta. Att, att, att, att, att förstå, alltså att eh, hålla ifrån sig alltså allt det här, alla inbildningar, alla föreställningar, alla idéer om att bli något som egentligen inte svarar alls mot vad Gud vill se. Därför att eh, vi ser de som blir något och som börjar bygga upp något, som börjar bygga upp sina egna hus, sina egna eh, så att säga gårdar, sina egna egendomar, sin egen verksamhet, sitt eget rike, sitt eget rike. Hotar alltså på ett så allvarligt sätt att komma i kollisionskurs med guds rike. Så att istället för att <går> bli vad gud har tänkt och verkligen få ta det i lammets bröllopsmåltid sluta på i helt andra ändan av guds stora gästabud. Då blir Fågelmat. För det är det som förvarnas av. Jag tycker vi har, vi har varit med om, tider har vi inte. Vi har varit med om När det här har sått så klart för oss. Det finns ju ingenting annat egentligen. Det finns ju Du annat. Det, måste, det, det finns en verksamhet. Det finns en förberedelse som, som, som, som vi ska se till att vi faktiskt är del i och är med i. Och alla andra liksom verksamhet alla andra förberedelser på något sätt måste vi befria sig från. Här Och Herren hjälpa det här ropet mitt i skaran där. Jesus är bjuden till farisén. Han talar om de män som var bjudna. Men som inte får smaka hans måltid. Ingen av de män som var. Vilka hade blivit bjudna då? Om inte judarnas äldste och deras skriftlärde. Som hade genom mos och profeterna. Fått alltså så väldigt mycket, men så alltså sitter han där mm. en dag och vänder upp och ner på allt samt. Gode ljud. Åh! Mm. Oh. Och att få bjuda in honom i sitt liv. Vad var underbart men också egentligen var förskräckligt på många vis. Allt hamnar på ända. Värderingar och prioriteringar som gjordes kan inte längre göras. Nu har han kommit. Brydgommen, Nalkas. Vad ska vi bli? Var ska vi, var ska vi placera oss? Vi måste naturligtvis på något vis. Ja, ja, ja. Vi ska vara med och vi ska ta emot honom. Men det är ingen fara, det är ingen risk med att inta den nedersta platsen. Det kan det inte vara det. Vad var då den nedersta platsen? Vi ska upp, upp, upp. Vi ska upp, upp. upp. Ja, ja, ja, men ner, ner, ner nu då. Ner, ner, ner. Därför den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och vi beder, tala med här Med höga visans ord då. Till valnötslunden. Höga visans sjätte kapitel och tionde. Till valnötslunden gick jag ned för att glädja mig på gränskan i dalen för att se om vinträden hade slagit ut, om granatträden hade fått blommor. Oförtänkt Satte mig då min kärlek upp på mitt första folksvagnar. Jag gick ned och satte så. Vi kanske kan titta lite mer på Lukas evangeliets. 14 kapitel här i slutet. Det är ju ganska märkligt att tala om Gogs härnadståg. Så gör den ju den här liknelsen om att se till att man har det som krävs. Det var en som ville bygga ett torn. I vers 28. Och det var en som ville börja ett krig i varsatteat. Eller om en konung varsatteat vill dra ut i krig för att drabba samman med en annan konung sätter han sig då först ner och tänker efter om han förmår att med 10 000 möta den som kommer emot honom i 20 000. Om så icke är kärt måste han ju medan den andra är nog långt borta, skicka sänderbyr och underhandla om fred. Likaså kan ingen av er vara min lärjung. Om han inte försakar allt vad han äger. Det verkar lite omvänt det här resummen. Men det är helt konsekvent. Därför har vi något som vi menar vi har. Så kanske vi också inbillar oss att vi håller på att bli något. Men inför honom får vi lägga av allt sånt. Det är han som är något. Det är honom det är något med Amen. Vi vill signa oss. De vill jag älska det Vi till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet så har vi hört delar från ett möte hos församlingen i Skelby, ett antal appeller och vittnesbörd. Och senare ett bibelstudio med Hans Lindlöf. Nu hör vi Kristina Imsen sjunga sången Dyraste Jesus. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida. Den finns på maranata.se eller ringa 070 201 60 Med de orden tackar för mig. Jag önskar dig Guds rike välsignelse och på återhörande.